inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudilla wa may fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusun fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala wa sallam Karya Al-Hafiz Ibn Kathir, Rahimahullahu Taala. Dan kita masih membahas tentang kisah awal berhijrahnya para sahabat. Dan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq, Rosulillahhu An. Telah kita jelaskan sebelumnya bahawa para sahabat mereka berbondong-bondong meninggalkan Makkah dan berhijrah menuju Al-Madinatul Nabawiyah. Sampai kemudian pada akhirnya tidak ada lagi yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama segelintir dari kalangan para sahabat. Seperti Abu Bakar Siddiq shiddiq Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu namakan pula Amir bin Fuhairah dan di antara para sahabat ada yang tertahan oleh orang-orang musyrikin yang menghalang-halangi hijrahnya mereka menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah Lalu berkata Al-Hafiz Abu Al-Fidaa Imaduddin Ismail bin Umar al shahir Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad a'adda Abu Bakar radhiyallahu anhu jahazahu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah mempersiapkan perbekalannya beserta kendaraannya wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari perbekalan dan kendaraan. Muntadiran. Mata ya'zanullahu azza wa jal. Lirasulihi sallallahu alaihi wasallam Fil khuruj. Dimana beliau menunggu. Kapan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan izin kepada rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam Untuk keluar meninggalkan Makkah. Menuju al-Madinah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhijrah sampai datangnya perintah dari Allah tabarak wa taala sehingga beliau pada saat berhijrah menunjukkan bahwa perintah Allah subhanahu wa taala telah turun Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumā Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa bil hijrah. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah lalu kemudian beliau pun diperintahkan untuk berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, nya "Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin wa aj'al sultanan" asy Dalam surah Al-Isra ayat 80. Maka ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan beliau mengatakan Fa'inni inni qad udhina li fil khuruj sesungguhnya telah diberikan izin Kepadaku untuk keluar Nah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata as-sahaba bi abi anta wa ummi ya Rasulullah kalau begitu, aku yang akan menemani engkau. Ayahku dan ibuku menjadi tebusannya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Dan disebutkan pula dalam riwayat at tirmidhi dari hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan kepada Jibril, "Man yahjir maa'in? Siapa yang berhijrah bersamaku?" Kata Jibril Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq yang akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa Abu Bakar Siddiq pun menemani Rasulullah itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanat lailatu hammal musyrikuuna bil fatk bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka tadkala tiba malam di mana malam ini merupakan malam di mana orang-orang musyrikin mereka telah mengatur siasat yang tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah tidak berangkat menuju Madinah untuk berhijrah Wa arsadu alal bawi aqwaman maka mereka pun mengawasi memerintahkan beberapa kaum untuk mengawasi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika keluar, alehim qataluhu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya melalui pintu tersebut kepada mereka maka mereka pun siap untuk membunuhnya. Falamma kharaja alehim lam yarahu minhum ahadun dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, yakni beliau keluar rumahnya, tidak seorang pun yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul-Nya alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga dan memelihara kamu dari Manusia. Dan telah datang dalam satu hadis bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar beliau sempat meletakkan di atas kepala masing-masing mereka yang berjaga-jaga di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW meletakkan debu meletakkan tanah di atas kepala kepala mereka dalam keadaan mereka tidak merasa dan mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Tsumma khaluṣa ila bait Abi Bakr radhiyallahu an. Setelah itu beliau keluar dan mendatangi rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa min khawkhati min khawkhatin fi dari Abi Bakr Daila Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Keluarnya pun keluar melalui khaukhah. Khaukhah itu pintu kecil ya. Dia semacam pintu yang tidak ma'ruf, tidak biasanya, melalui tempat-tempat tersebut karena kecilnya. Seakan-akan itu seperti pintu rahasia keluar dari pintu tersebut di rumah Abu Bakar di malam hari. Wa qad istajara Abdullah bin Uraiqit. Ad-Daili. Dan mereka pun yakni Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyewa Abdullah bin Uraiqit untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Al dan Abdullah bin Uraiqit adalah seorang musyrik namun dikenal dengan amanah sampai-sampai ketika orang-orang musyrikin pun yang ber, yang sekeyakinan dengannya menghendaki Rasulullah dan membunuhnya Abdullah bin Uraiqit sama sekali tidak membocorkan rahasia di mana tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia seorang musyrik Kita perhatikan ma asyara ikhwat rahimakumullah bahwa masih tersisa di antara orang-orang musyrikin yang memiliki al akhlak al-karimah hanya saja akhlak yang mulia ini tidak memberi manfaat kepada mereka tanpa Islam Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Uthman bin Talha bin Abi Talha, radhiyallahu anhu yang sebelumnya dalam keadaan musyrik mengantarkan Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk berhijrah dalam keadaan dia tidak mendekati sedikit pun, mengganggunya sedikit pun, tidak sama sekali. Ada hal kalau dia mampu melakukan dia mampu melakukannya. Namun, begitulah. Di antara sebahagian orang-orang musyrikin masih tersisa dari mereka, orang-orang yang memiliki akhlak dan menjauhi hal-hal yang sifatnya mungkar dari fawahish. Meskipun sekali lagi bahawa ini semua tidak memberi manfaat tanpa Islam. Sebaliknya, demikian banyak bahkan dari mereka kaum muslimin yang jauh dari al akhlak al karimah jauh dari tuntunan rasul sallallahu alaihi wasallam padahal mereka muslim dalam keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia Maka mereka pun menyewa Abdullah bin Urayqid. Karena mereka mengetahui orang ini amanah. Dan Abdullah bin Urayqid ini dikenal sebagai seorang penunjuk jalan yang handal. Dikenal keahliannya. Mahiran biddalalati ila ardi madinah Dia dikenal sebagai seorang yang mahir untuk menunjuk, menjadi petunjuk jalan menuju ke Madinah Wa aminahu ala dzalika Dan keduanya pun percaya yakni Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala percaya kepada Abdullah bin Uraiqit atas hal tersebut ma annahu kana ala din qaumi padahal Abdullah bin Uraiqit ketika itu berada di atas agama kaumnya Wasallama ilaihi rahimatahihi ma dan keduanya pun menyerahkan kepada Abdullah bin Orayqit kendaraan mereka berdua jadi Rasulullah akan bersembunyi bersama kera sedik kendaraannya dititipkan kepada Abdullah bin Orayqit wawadahu ghar thaurin bade thalath dan keduanya pun menetapkan janji bersama dengan Abdullah bin Orayqit di sebuah bukit, namanya bukit, yang di sana ada gua Thor. Ba'da salatin setelah tiga malam. Ini perjanjian antara Nabi saw bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan seorang yang musyrik ini. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama. Bahawa dalam hal-hal yang sifatnya. Urusan dunia. Yang apabila diketahui. Seorang musyrik punya amanah. Maka diperbolehkan untuk menyewanya. Dan boleh bekerjasama dengannya. Demikian pula halnya ketika seseorang. Berobat. Karena dia dalam keadaan sakit berobat kepada orang musyrik. Disebabkan karena diketahui bahwa dia memiliki amanah. Hal yang demikian diperbolehkan berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar as-Siddiq dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma oleh Al Hakim, Al-Imam Ahmad, bahawa Ibn Abbas mengatakan syara Aliun Nafsu walabisa thobah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib menyerahkan dirinya, iaitu yani dia. Membeli dirinya, yang dimaksud membeli dirinya, iaitu yani dia menjadi tebusan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berangkat hijrah. Iaitu yani ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat, maka Ali bin Abi Talib siap untuk menjadi tebusan Rasulullah untuk tinggal di rumah itu. Walbi setobat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ali bin Abi Talib pun memakai pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mirip Rasulullah alaihi salat salam. Tsumma kemudian Ali bin Abi Thalib pun tidur di tempat tidurnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa kana al-musyriquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang musyrikin mereka telah menunggu-nunggu mewanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan Rasulullah keluar. Waktu kahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam albesahu burda. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakaikan Ali bin Abi Talib dengan pakaian burdah. sejenis pakaian luar yang berasal dari Yaman. Wakanat Quraisyon turidu antakdul an Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah kaum Quraisy mereka pun menunggu untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajalu yarmona Alian, wayarawna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menunggu, memperhatikan Ali. Mereka menganggap dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus mereka menyaksikan, mereka melihat ke dalam rumah yang mereka lihat ada Rasulullah. Padahal itu Ali bin Abi Talib yang sedang tidur. Waqadla wisa burdahu. Di Ali bin Abi Talib telah memakai burdahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Waja'ala aliyun radiyallahu anhu yatadawwar. Nah ketika beliau, Ali bin Abi Talib ini tidur. Maka Ali radiyallahu ta'ala anhu yatadawwar. Yang dimaksud tadawwar ini ketika tidur. Uh, sering mengigau. Teriak. Mengigau sambil badannya itu tidak tenang gitu bolak balik bolak balik terus namun terdorong ini yang membuat heran orang-orang musyrikin karena sebentuhan mereka yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidur tidurnya itu tenang dan tidak tidak suka mengigau nah ini kalau Ali bin Abi Talib ketika tidur berteriak mengigau kemudian sering membolak balikkan badannya Setelah mereka memperhatikan, ternyata dia adalah Ali bin Abi Talib. Jikalau maka mereka pun mengatakan Inna kalalah im, Inna kalat Mereka mengatakan kamu ini betul-betul tercela. Kamu ini kalau tidur tadawur itu, suka ngigau dan teriak. Wakah nasahibu kandai tadawur. Sedangkan sahabatmu itu maksudnya Nabi saw dia tidak tadawur ketika tidur walaqad istankarnahum minka kami mengingkari hal ini dari kamu ya ini yani akhirnya terbongkar setelah mereka mendengarkan itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan disebutkan pula dalam kitab sirah Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'b al-Quradhi beliau mengatakan lamma ijtamau Ketika orang-orang musyrikin telah berkumpul wafihim Abu Jahal bin Hisyam Di antara orang-orang musyrikin ada Abu Jahal bin Hisyam Faqala wa 'ala baabihi maka Abu Jahal ini pun karena dia jadi pemimpinnya orang-orang musyrikin ini maka dia berteriak yakni mengatakan kepada bawahannya di depan pintu Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. sementara Rasulullah dalam rumah. Kata Abu Jahal, "Inna Muhammadan yaz'umu annakum in ta'abtumuhu 'ala amrih kuntum muluk al 'arab wal 'ajam. Thumma bu'ithum min ba'di mautikum. Fuju'ilal lakum jannatun ka jannatil Urdun. Wa lam taf'alu kana lahu fikum dhabh." ثم بعثوا من بعد موتكم ثم جئل لكم نار تحرقون فيها kata Abu Jahal sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa kalian kalau mengikuti keinginannya mengikuti perintahnya karena perintah Rasulullah SAW, kalian akan menjadi raja-raja Arab dan Ajam maksudnya kalian akan menjadi mulia kemudian pada saat kalian mati kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian dan kalian akan diberikan surga-surga untuk kalian seperti Jannatul Urdun. Namun jika kalian tidak melakukannya, maka sembelihan untuk kalian. Ini yani kalian akan disembelih. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Kemudian ditetapkan untuk kalian neraka di mana kalian akan disiksa di dalamnya. Ini omongannya Abu Jahal dia mengucapkan dengan suara yang keras dalam kadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dari dalam. Ucapannya betul. Dia menukil apa yang sering disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dakwah beliau. Kala wakara jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar. Fa'akhud haftnatan min al-turabi fiyadi. Beliau mengambil sejemput tanah di tangannya. Tumma qala lalu kata Nabi ana aqulu dzalika anta ahaduhum memang saya yang mengatakan itu kamu salah seorang di antara penduduk neraka itu Kamu salah seorang di antara penduduk neraka itu yakni dia katakan kepada Abu Jahal dalam kalangan mereka semua tidak sadar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar padahal baru saja tadi mereka itu melek semua Subhanallah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tidak seorang pun yang melihat beliau wa akhadha Allahu ta'ala al-absari minhu dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pandangan-pandangan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba fala yarawnahu mereka tidak melihat Rasulullah padahal mereka ini orang-orang yang sadar melek semua faj'ala yanthuru dhalika turab ala ru'usihim yang semakin menegaskan bahawa mereka betul-betul buta ketika itu, Rasulullah menaruh tanah di atas kepala-kepala masing-masing mereka. وَهُوَ يَتْلُوهَا أُولَيْ الْأَيَاتِ Dalam keadaan Nabi SAW membaca ayat-ayat ini, iaitu yani dari surah Yasin. Yasin wal-Quranil Hakim, إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim dan seterusnya sampai kepada firman Allah fa fahum la yubsirun ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hulaial ayat sampai selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini walam yabqa minhum rajulun illa waqad ala ra'sihi turaba dan tidak seorang pun dari mereka melainkan Rasulullah telah meletakkan tanah di atas kepala-kepala mereka. Sorman sorofa ilah arada ayat Kemudian setelah itu Rasulullah pergi ke mana beliau hendak pergi? Ya, ini menuju ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anh. Fatahu matin fi malam yakin ma'hum. Namun tiba-tiba ada orang musyrik yang tidak gabung di sekitar rumahnya Rasulullah ini. Datang dari kejauhan orang ini, ya datang mendatangi mereka yang berkumpul di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tidak bersama mereka bukan termasuk orang yang ditaruh tanahnya di atas kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang musyrikin datang mengatakan pada mereka ma matanzurun kalian nunggu siapa di sini apa yang kalian tunggu apa kalian kata mereka kami menunggu Muhammad Kata orang ini, khayyabakumullah. Allah telah merugikan kalian. Karena Allah keluar jalekum Muhammad. Muhammad sudah keluar, sudah meninggalkan kalian. Thumma matarakaminkum rajulan illa wadha ala rasituraba. Kemudian dia tidak meninggalkan, menyisakan seorang pun dari kalian melainkan dia sudah menaruh pasir di atas kepala kepala kalian. Wontalokalihajati. Setelah itu dia pergi untuk mencari kebutuhannya apa materau nabiikum kalian tidak mengetahui apa yang menimpa kalian sekarang ini begitu mendengarkan ucapan orang ini fawadza akullu minhum Masing yadahu masing-masing megang kepalanya ya untuk memegang apakah betul ada tanah di atas kepalanya setelah mereka megangnya ternyata memang betul semua ada tanah di atas kepalanya thumma ja'alu yatatalla'un fa yarawna 'aliyan ala al-firash mustajan bi burdil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kemudian mereka masih belum percaya juga bahwa Muhammad telah keluar sallallahu alaihi wasallam. Karena masalahnya mereka ini orang melek. Melihat tidak dalam keadaan tidur, sadar mereka. Masa mereka tidak melihat padahal mereka telah mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka pun masih belum percaya, maka mereka berusaha mengintip ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengintip, mereka melihat Ali di atas pembaringannya. Mereka menyangka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai burdahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun mengatakan, "Wallah inna hadzal Muhammad naiman." Demi Allah, ini Muhammad masih tidur dia di atas pembaringannya. Alaihi burdahu, dia sedang memakai burdah. Falam yabruhu kadhalik hatta asbahu maka mereka terus saja seperti itu keadaannya sampai di pagi hari fa aliun radhiyallahu anhu anil lalu kemudian ali pun bangkit dari tempat pembaringannya lalu kemudian mereka mengatakan wallah laqad kana sadaqan alladhi haddatsana oh berarti memang betul jujur itu orang yang memberitakan kepada kami lo baru sadar nah ya. yang dihadapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Dan ini kebenaran majelis ikh rahimakumullah. Naam, diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam As-Sirah dan Muhammad bin Ishaq Rahimahullah taala yang meriwayatkan hadis ini, beliau juga menyebutkan riwayat ini dengan at-tasrib at dalam artian selamat dari tuduhan tadlis. Jadi ini awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Valam mahasolefilgar maka tatkala keduanya, yani Rasulullah bersama dengan Abu Bakar tiba di gua gua sur itu dan gua sur ini ya, ya, subhanallah luar biasa tinggi sekali. Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa kesungguhan yang luar biasa, benar-benar disertai dengan iman berda Allah Subhanahu wa taala. Amma Allahu ala Quraisyin khabarahuma, maka Allah Subhanahu wa taala membutakan berita tentang di mana keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Fa lam yadru ayna dahaba. Mereka pun tidak mengetahui di mana kebergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Amr ibn Fuhaylah dan adalah Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah Ini maulanya Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang membebaskan Amir bin Fuhairah dari perbudakan yang sebelumnya dia adalah budaknya At-Tufail bin Sakharah kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan dari perbudakan Beliau salah seorang sahabat yang mulia mengikuti peristiwa Perang Badar, peristiwa Uhud. Dan beliau meninggal pada tahun keempat Hijriah. Beliau mati syahid dalam peristiwa peperangan di Bi'ru Ma'unah. Dan disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahawa Amir ibn radhiyallahu taala ketika meninggal itu jasadnya diangkat oleh Jibril alaihissalam diangkat oleh para malaikat. Sampai-sampai di antara mereka bahkan yang membunuh yang membunuh Amir bin Fahirah itu melihat jasad beliau itu terangkat. Dia melihat terletak di antara langit dan bumi. Nah, jasadnya Amir bin Fahirah. Itu yang menyebabkan pembunuhnya ini pun masuk ke dalam Islam. Nah, dan kemudian setelah itu diletakkan oleh karena itu Amir bin Fuhairah dikenal sebagai sahabat yang dimakamkan oleh malaikat. Wa kana Amir bin Fuhairah yurihu alaihim agana li Abi Bakrin. Amir bin Fuhairah ini dialah yang yang memelihara kambing-kambingnya Abu Bakr al-Siddiq. Karena Abu Bakr bersembunyi maka mengurusi kambingnya adalah Amir bin Fuhairah. Dan juga kata para ahli sejarah, tujuan Amir bin Fuhairah ini memelihara kambing Abu Bakr Agar kemudian Amir bin Fuhairah ketika menggiring kambing-kambing tersebut menghilangkan jejak-jejak kakinya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. sehingga dengan kambing-kambing tersebut merusak ada athar ada jejak-jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum itu menjadi hilang sehingga tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Wa kanat Asma ibnat Abi Bakr tahmilu lahu mazal ila al Sedangkan Asma, anaknya Baqra Siddiq, itu membawakan bekal kepada keduanya ke gua Guathur tersebut. Waqa'ana Abdullah bin Abi Bakr ya tasamma'u maa yuqalu bi Makkah. Sementara Abdullah bin Abi Bakr itu mendengar, mencuri-curi berita yang tersebar di Makkah. Jadi masing-masing punya tugas. Ya. Ada tugasnya sebagai intelijen, ada tugasnya Masya ini. Dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. nampak dan uh, Guazzur, ya, itu kalau diperhatikan dari Makkah, ini berlawanan arah dengan Madinah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin. ketika mereka mengetahui bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, mereka berusaha mencari di mana keberadaan Rasulullah. Perkiraan mereka Rasulullah belum jauh namun kesalahan mereka ketika mereka mencari Rasulullah mereka mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar itu di arah menuju ke Madinah ini juga siasat perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alharbukudah maka beliau mengambil jalan yang jalan ini bertentangan dengan jalurnya Madinah ya. sehingga benar-benar orang-orang miskin mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian sempat mereka orang-orang musyrik ini mencari dan berputar-putar di sekeliling Makkah, sampai kemudian mereka sempat datang ke bukit Thur tersebut, dan bahkan mereka sempat lewat di gua tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma yadhabu ilayhimah biddalik kemudian Abdullah bin Abi Bakar ini setelah mendengarkan berita dia yang menyampaikannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar fayhtarizan minhu sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun berhati-hati ya dengan apa yang terdengar dari berita-berita yang di Makkah tersebut maka mereka mempertimbangkan apa yang harus mereka hindari, apa yang harus mereka lakukan, apa yang menjadi taktik selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Al Madinah Baik sampai di sini ayuh ikhwan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wan walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah